Ja, ja. Mm. varför går din röst in starkare hela tiden? Jag måste kompensera när jag håller på och klipper. Nej, men testa och håll den som jag håller den då. Ja, men jag försöker ha mikrofonen liksom mot kinden så. Ja, men, men håll den som jag håller den. Med den bakåt, sa ja. jag. Ja. Okay. Ja, jag tycker fortfarande att det, det måste vara något med att, att ditt huvud liksom är större så det blir mer rymd inne i det här. Vad <här> <What task it? här> Men det är jättebra. Jag, jag läste om Birgit Nilsson. Hon skulle ha fyllt hundra år. Hon har den perfekta operakroppen. Ingen midja, kort hals och stort huvud. Så, så det... du menar att jag ser ut som Birgit Nilsson? <här>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 Hej och välkomna till bonuspappan. Ja, mohaliva. Ja, Vad är det nu? Jo, ja, men när det här avsnittet sänds så kommer det vara måndag den 10 maj. Och då fyller Lycke år. Ja, just det. Min son, vår son, världens son. Världens son, grattis. Grattis Lycke. Han är ju en av de få barn som tillhör oss som lyssnar på våran podd. Ja, ibland i alla fall. Ja, åtminstone så kanske Tess lyssnar. Och Tess kan säga till honom att hans mamma och bonuspappa grattar honom. Precis. Inför några tusen mm. lyssnare. Gör det, Tess. Mm. <laughs> mm. Men eh, kör du, som vanligt. Hej och välkomna till avsnitt 49 av bonuspappan och... Plusmamman. En på de livet i en bonusfamilj. Med tyngdpunkt på föräldraskap och relationer. Mm. Och senare i avsnittet så har vi med oss Frank Torsin- och här spelar ju Eddie i tv-serien Bonusfamiljen Och är son till Henrik Dorsin och Hanna Dorsin. Skådhetsar, de är med i groteska. Jag drömde gängigt. att de hade gjort slut. Oj, det, ja. tro, det tror jag inte de kommer att göra. Nej, men det var så här Och så skulle de fortsätta jobba tillsammans. Så det var jättejobbigt. Ja, de, när de träffades och började jobba ihop så sa de ju någonting om att man inte får pussas för mycket. Ja. Om man liksom ska ha en kärleksrelation och ändå jobba ihop och så. Nej då, de har det säkert bra och Frankie är ju en himla god kille. Han hejar på Hammarby, upptäckte vi. Det kan vara kul just nu, för just, just precis nu så ligger de faktiskt etta mm. ovanför AIK. Men AIK har väl, ska spela nu så att AIK kan gå om? Ja, alltså de spelar ju hela tiden. Just nu är ju Hammarby, AIK och Örebro de enda lagen som inte har förlorat en enda match. Just det, ja, grattis till dig. Mm. Och idag spelar AEK ja, mot ELOS, som vi kallar det. Idag när vi spelar in, ja. oss. Mm. Det är söndag idag. Ja, fotbollsdag. Mm. Vad är det du väntar på att jag ska säga? Du att du ska på fråga mig, så... mig, hur går det för blåvitt? <laughs> ja, jag vill inte göra det ledsen, ja. men okej. Okay, hur går det för blåvitt? En stabil åttonde plats just nu, men med en match mindre spelad. Så att kan jag kan hoppa upp till... Femteplats plats i alla fall, om det blir seger. Ja, det är kul att ni är med <laughs> det är, viktigt liksom. är att vinna. Alla ska få vara med och spela tycker jag som det är, är viktigt med och är att vara i toppen i slutet av året. Mm. Eller hur? You wish. Det är långt kvar. Vi sände som vanligt i samarbete med Familjeträdet. Ett företag i Ystad som har specialiserat sig på att hjälpa just bonusfamiljer och de har rådgivande samtal via telefon, Skype, mail eller på plats. Eller på plats också, ja. Ja, och samtalsterapeuten där, Stina Pettersson, kommer ju även upp hit till Varberg ibland. Mm. Och vi ska åka ner dit och hälsa på. Hon är med i avsnittet här och svarar på en fråga också. Och just nu har de ett jättebra erbjudande. Ja. Man kanske känner sig så här lite osäker på bara, är det värt att prata med Stina mm. och betala pengar? Då kan man få testa 15 minuter helt gratis. Just det, om man säger att man har hört på podden. Ja, att man har hört det i podden. Man kanske inte måste lyssna på hela podden. Det är inte tungt. Men om man hör detta vi säger nu, då har man ju hört att det är gratis. Precis. det är som är chastina Himla jag fin. lyssnar på podden. Nu vill jag snacka med dig i 15 minuter gratis. Istället för 200 kronor. Det är ju rätt bra rabatt. Det är jättebra rabatt. Och tycker man att det är jättebra, så kan man fortsätta få rabatt. Och prata med henne 30 minuter för 400 kronor. Ja, då är det bara 300 istället för 400. Aha, så och fel en nu. timme kostar 500 istället för 600. Så det är, det är att du säger det. 100 kronor rabatt på dem. Ska vi upprepa det en gång till för säkerhets skull? 15 minuter gratis och så är det 100 kronor rabatt. Så att 30 minuter kostar 300, en timme kostar 500. Och hur får man då kontakt med familjeträdet? Jo, till exempel via Instagram. Där man kollar in på familjetradet. Eller hemsidan familjetradet.com. Ah. Det är väl bra. Men det är jättebra. Hon kommer mm. helt nedringd. Mm. Mm. Hoppas det. Ja. På tal om att vi ska till Malmö så tänkte jag göra lite reklam. Ska vi inte till Ystad? Malmö är Skåne för mig. <laughs> på tal om Malmö. Jag tror att ni ska spela mot Malmö nu på måndag. ja Det är enda vinna. gången, två gånger om, om året så hejar jag på mm, det är bra mm. Men jag ska åka till Ystad. Ja, det ska jag med. Vi ska ja. åka tillsammans i en hyrbil low. tror jag. Ja, du vann ju en hyrbil. Ja. Förra veckan där. Det är häftigt. Så det blir en Seat. Vi... En Seat? Ja, aldrig Finns det sportvarianter av Seat? Det ska jag undersöka med motorhalland eller vad de heter. Ja, jag vill alltså ta, passa på nu när vi inte har barnen att ta en riktig sportgurka. Mm. I USA, när jag var där för sju år sedan, åtta år sedan, då, fick jag ju, då hyrde jag ju en Ford Mustang Cabriolet. Enda felet var att den var grafitgrå, men det var ju riktigt häftigt. Så var det... Automat också. Det var lite tunt. Det är nästan allt automatiskt. <kör> Men det sa, hände faktiskt. ändå något när man, när man trampade ner där på bergsvägarna mellan Grand Canyon och Las Vegas. Och du är alldeles ensam i bilen då? Ja, det Men jag körde ju på Route 66, den gamla historiska vägen. Ja, mm. det var tidigare. Det, det var tidigare. Det. Vad var jag då Jag skulle göra reklam. Jaha, just det, ja. Reklam! Ping! <laughs> Naglar och skönhet ligger inte längre på Norrgatan 17 utan nu mer på Borgmästagatan 14. I stora, härliga, ljusa lokaler kan ni finna skönhet, nagelvård, ögobrysvård, massagevård, tåvård, näsvård. Oj, så mycket. Kom och se. Köp, skåda, känn. Och du ska dit snart? Ja. Mm. Men du har jättefina naglar nu. Ja, men de här har ju hållit som jag vet inte var. Det är ju fantastiskt, mm. men de växer ju men du ser ja, just det. där längst ner mm. annars är de ju hur precis som nya, mm. fantastiskt Anje Korn, Maria 18 för 20%-rabatt på all denna fantastiska skönhet som bor inom dig men kommer ut i form av extra fantastisk skönhet med hjälp av Linnea, Sanda och Magdalena dessa gudinnor av skönhet Härligt då tycker jag vi fortsätter med en till veckan det har ju varit en vecka utan barn? Eh, ja, på pappret. Mm, nej, det är det ju inte alltid. Jag tror, jag tror att jag har, jag har, jag måste känna efter, har jag träffat barnen varje? Måndag träffade vi barnen såklart, för då var de fortfarande här. Men då åkte ju heller till sin pappa. Mm. Tisdag var vi på bio med alla barnen. Ja, inte alla barnen, utan de trestående tonåring tonåringarna. Ja, eh, vi såg, vad såg vi? Infinity War. Mm. Avengers. Alla dog, nej Spoiler, alla dog Nej så var det inte, det var inte så Men se den, det var kul mm. Sen var det ju Tisdag, Valborg Nej, nej, det var ju måndag var Valborg Då var ju Ivalin kvar Vi går tillbaka till måndagen Det var ju då man eldade Skulle elda, men det regnade ju så kopiöst mycket Ja, jag, var ju, jag har ju jobbat kväll hela veckan Det gör jag fem gånger om året bara så jag var först nere i Glommen utanför Falkenberg. Där regnade det rätt mycket. men där gjorde hade du i Glommen? Vi vakade Valborg. Jaha. De sjöng och höll tal. Och Stod det i tidningen? En... Ja. Jag läser aldrig Du tidningen. läser aldrig. Nej. De hade torr halm. Och då kan man faktiskt tända utan att ha, behöva ha diesel eller tändvätska. Eller något sånt här miljöfarligt. Sen i varberg, vid Ransa och Klippan. Höll ju Peter Börjesson tal, trots att han hade haft hjärtinfarkt bara tio dagar jag innan. Jag passar på att säga det här, att jag har ju försökt, jag har tänkt att skriva till dig Peter. Och jag är jätteglad att du är på benen igen. Mm. Jag, kan, jag, jag tänker så här varje dag, oj nu blir det för sent, nu kan du skriva. Eller oj nu var det för tidigt. Så nu, eftersom du lyssnar på vår podd varje avsnitt, så säger jag det nu. Ja. Kul att du är på benen. Och bland arrangörerna fanns ju även din bror och din svägerska. Mm -hmm. Min blivande svåger Håkan Han var där och fixade Med ljudet bland annat Han fixar alltid ljud Och, han är han och de fick igång Den stora brasan Men lite från sidan ni mot sjön Där tog det sig mer men såg ni till att igelkottarna sprang iväg? Ja, jag var där och frågade. De hade inte sett några igelkottar. De hade försökt skrämma iväg. Det är bra. Så vi det att måste att man alltid göra. Gör. När man ska tända på en buskelövhög mm. grej så ska man peta in i den så att igelkottarna får chans att springa iväg. Annars ja. så bränner man dem levande och det är jättehemskt. Mm. Jag, jag vet att Lin var här på torsdagen och spelade Tetris med dig va? Lin är ju då The, the Artist Former known as IVA. Så att ni vet det Hon heter ju Iva Lin, som hon vill bli kallad Lin Men det har vi nog sagt mm, Jo men det har vi sagt, men de kanske mm. känner ändå som jag Att vem är Lin? Det är lite ovanligt. Ja. ja, hon var här och jag jobbade ju på fritidskolan Och hon hängde med dit Och sen så var vi så blöta För vi hamnade mitt ute i ett sånt uh, skyfall Så att vi ville inte gå till elden Men ja, nu pratar du måndag igen Jaha, var är du någonstans nu då? Jag är på torsdagen Då var hon väl här också Är du på torsdagen? Ja Ja Linn var här och vi spelade Tetris. Det Just. är vår nya grej. Mm. Vi spelar Tetris. Lite, lite förvirrande det här för lyssnarna kanske att hänga med när vi hoppar i veckan. Men sen fortsätter det i alla fall med... Jag lite... tänker ju inte att de sitter där med penna och papper och skriver upp bara måndag. Då gjorde Maria och Martin <laughs> ja. det tisdag. Så har de en, en här logg där mm. de har skrivit Jag tror inte det. Så det man kan jämföra olika veckor. Sådär. Mm. Nej, ni hoppade över valbara men ja. det Torsdag är en annan, annars är en väldigt viktig dag för då kommer ju alltid vårt Youtube-klipp ut. Och varannan vecka är det ju med dig och Helle. Och denna veckan så gjorde vi en liten fyrkamp, en utmaning. Jajamän. Finns ute nu? Det blev ju till slut en femkamp för vi hade en ja, extra... Just det. det, var väldigt roligt att äta marshmallows och försöka prata med klumpar i munnen. Kolla det, det är roligt. Fredags fyllde ju Lars år så då var ni och åt och jag han inte var med för jag hade så många olika jobb. Jag var ute på havet med dykare till och med och kollade snorkelled. Jag tycker att du som reporter ska vara lite försiktig när det är att åka ut på hav med båtar och sånt. Har du tänkt med ubåten med Tim Wall som blev mördad av han, Peter Madsen, ja. Precis. Ja, detta var snälla, en marinbiolog. Jag hade blivit så lack på dig om du gick och blev mördad, Martin. Ja, just det. Om, om jag flöt i land sen. Speciellt när jag har sagt till dig, mm. gå inte ut på främmande båtar med främmande människor. Men de var väldigt eh, ofrämmande och trevliga Björn Känner du dem? Nej, inte sen tidigare, men nu känner jag dem lite. En del som lyssnar på det här, de bor ju i stora staden Stockholm, mm. de tänker kanske att i Varberg känner alla varandra. Ja, just det. 60 000 invånare. I Varberg är, är alla släkt med varandra. <laughs> Utan vi som är utom Och nu söndag spelar vi in podd och du får lite kompisar hit på din traditionella poker. Hoppade du över att jag har varit sån här duktig badminton Just det. För ett av våra barn, former Nonas Yva... <laughs> Jag har ju börjat spela badminton och är enligt utsag faktiskt riktigt duktig. Ja, det är kul. Det ska jag bli började. kul att följa. Så jag men var du fick ju... inte se henne spela detta. Var Nej, ju... men som en fotbollsmamma då så är jag, var jag ju en badmintonmamma som stod i kiosken. Mm. Och det var spännande och roligt. Ni såg inte så mycket av spelet? Nej, du? jag sålde bara korv. Och... Jag bakade lite är... kanelbörd. Det är ju min gamla sport annars, jag spelade ju i åtta år ungefär. Mm. Och sen Nej, så var lite. det så roligt att de som kom och avlöste oss var en kvinna som hette Ulla. Hon jobbade på öppna förskolan när Yvalin låg i magen och sen föddes hon Juste. ju där också. så att Hon hade ju sett Yva som bebis. <laughs> vad roligt. Och nu är ju Yva nästan två meter lång, höll jag på att säga. Det är hon inte, men hon är lite en bra bit längre än vad jag är. Ja, precis. Mm. Någon som inte är så lång ändå, men som är en stor är Frank Torsind. Ah, det var härligt att någon är lite kortare än vad jag är. Han hängde med oss ner i källaren i, på hotellet. Mm. West Western Karlaplan är det som vi bor på. Och där fick ju vi veta lite mer om hur det går till när man spelar in tv-serien Bonusfamiljen. Ja, men det är roligt. Mm. Då får ni lyssna på det här.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 Men du är mycket bättre på fotboll va? Mm, ja jag tror jag är lite mer erfaren av det. Alltså han spelar också. Ja. Han spelar ju fler sporter med också. Men jag tror jag är lite bättre än Men allra bäst är nog din farbror va? Ja min farbror. Han spelade väldigt mycket fotboll. Han har spelat i landslaget i Slatan och alltså alla de där. Så han, ja. Ja, ja men han, han spelar inte längre. Nej han har det. spelat. Han är idrottspensionär kanske man kan ja, säga det. Ja, typ. Hinner du med någonting mer än att spela in tv-serier Gå i skolan och spela fotboll Har du någon fler fritidsintresse? Um, nej det är typ det Annars så typ är jag hemma och typ spelar på tv mm. Tycker du det är svårt att hinna med både skolarbete Och vara känd skådespelare?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 Um, ibland så är det så att jag brukar gå liksom på stan eller jag någonstans, någonstans där det är mycket folk. Du brukar det stå eh, kanske en, en grupp på fem personer lite längre bort. Och så, brukar de, och så står de och kollar på mig lite så här, De ser mig i typ ögonblån och kollar. Och så står de och viskar. Och så tar de såklart smygfoton. Ah. Mm, och då ser jag det. Och då blir jag typ förbannad. Alltså jag vill alltså, alltså, gå fram och <laughs> Du vill hellre att de kommer fram och säger hej kan vi få ja, ta ett kort? Ja mycket hellre det.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 Då har vi fråga tre här från Simon. Fick du rollen för att din pappa känner Felix här <laughs> Ja, faktiskt. Alltså, så här var det. Felix, äh, Felix, alltså regissören Felix, han frågade min pappa sådana äh, vi, vi behöver en pojke äh, ungefär typ 11-10 års ålder. Mm. Äh, skulle du kunna fråga din son ifall han skulle vara med? Och då äh, frågade han mig: Skulle du kunna tänka dig att spela för en roll? Och då är jag bara, okej, okay, jag blir inte <skratt> Så jag gör det. Jag kommer ändå inte få dem så. <skratt> um, så um, jag, jag, jag, jag hade faktiskt precis haft uh, fotbollsmatch. <skratt> så jag um, kom in typ var, var svettig, slappsig. <skratt> och cykade um, um, in och... Um,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 Men, men jag har jag har aldrig så här känt att alltså så här. jag har aldrig gått djupare in och så en Nej. en en och lite hur det är. Typ. Tycker men, de med att du har gjort rollen rättvisa? Dina kompisar att ja, men det är ju precis så det är eller. Jag vet inte, det är ju olika i alla bondsmiljöer, mm. så jag vet inte kanske kanske inte det frågar frågan jag aldrig, eller mm. de har ju bättre Hur går det till en, en inspelningsdag mm. ungefär så där när ni kommer dit då? Och...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 Nej, faktiskt inte var Alltså inte än. Det kanske kommer någonting lite svårare. Brukar de, vuxna skådelserna, brukar de börja skratta så där ibland mitt i så att man får ta om. Att ja, de sprick, ja, ja. spricker så. Ja, ja, det händer till typ hela tiden. <laughs> Försöker ni här reta varandra och få, försöka få varandra att skratta så där också? Ja, i, alltså i, i, ibland... <laughs> Så brukar vi bara typ och ja. alltså, så Alltså såhär, vi lyssnar inte på Andreas alltså, på regissörerna eller någonting. Vi skiter om, vi bara mm. typ äh, sitter och skojar. Vi får lämna lite här bloopers-avsnitt. Ja, det kommer säkert. Är du bra på att hålla masken annars då? Äh, sådär. Ja. Får du avslöja någonting om säsong tre som ni håller på att spela in nu? Ähm... Eller kan man säga något om, om har Eddie förändrats lite...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 Dina föräldrars framgångar och så? Um, nej, det var faktiskt inte. Att de kommer fram, att de kanske smigfotar dina föräldrar mm. eller vill ha autografer eller sådär. Jo, pappa till exempel kan mm. ju inte gå på nöjesfält utan att alltså han, alltså, han kan ju inte gå en meter på nej. ett nöjesfält, Alltså vi var på en, på Liseberg nyligen mm. och, han, och han kunde inte gå en meter mm. ut, utan det var tjob. <skratt> ja. Alltså, ja, det var trött <skratt> alltså, så tröttsamt. Och, och, och, och han hade så alltså så här, han ville ju säga nej <skratt> ja. med, med, med, så här, men fan de kommer ta alltså, de kommer, ja. jag, jag, jag, jag får ju leva upp till att jag kände i Ja mig, just det. Det kanske var trevlig men ändå ja, och, och, och ibland så svarade så, så han så här, Nej tyvärr jag, jag är ledig Jag har mina mm. barn här så äh, men, skiter du <laughs> av Ja då blir folk så. argare Ja jag vet ja. och, och, och då bara Nej men det är lugnt Jag, jag kan ta honom Ja, ja Och han vill alltså, inte Har du tyckt att det var jobbigt När kompisar eller andra Som ska prata om din pappa Ove då till exempel ja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 Himla trevlig Frank. Ja, absolut. Han kommer nog gå, om han vill, bli en, ännu bättre och mer känt Ja, men han verkar liksom så lugn. Fast. Ja, men, alltså, ja, men så Ja, men jag vet inte vad jag ska bli och jag tycker det är kul och jag gör det om jag... Alltså det var, han hade en skön inställning tycker jag. Han ja, ska inte bestämma sig för tidigt Nej. vad man ska göra i sitt liv. Nej, precis. Nej, men han, han, han, jag känner att jag fick en sån hela familjen-känsla att... Ja. De, de tar det här med att de gör det för att det är kul. Inte för att bli kända. Vad ville du bli när du var liten? Vad jag ville bli? Oj, det var så länge sedan jag var liten. Även om jag fortfarande är liten enligt en del. Så jag, vill, jo, men jag ville kanske bli skådespelare eller någonting. Jag har, jag, kan, jag har ingen sån här minne om att jag ville bli doktor eller brandman eller något sånt. Du har lite grumliga minnen ibland från vissa barndoms hela min så. barndom är väldigt grullig. <laughs> Ibland tänker jag att det hände mig hemska saker i min barndom för jag kommer inte ihåg någonting. Fast men det det nej, det gjorde det inte. Jag vet att i sjuan så tror jag att jag skrev och det visar väl lite hur naiv jag var då. Ingenjör eller astronaut tror jag, jag skrev på någon lapp. Ja men nu kommer jag ihåg, jag hade faktiskt en period då jag ville bli pilot. Aha. Men sen så insåg jag att jag var för kort. Ja, just. Det. Jag slutade ju växa redan i, eh, i tredje klass. <laughs> Nu var du taskig mot mig igen Nej jag slutade växa i magen Men jag slutade växa i tredje klass. Jag var jättelång tidigt. Alltså då var jag ju extremt lång För att vara en Sen kom de andra i kapp och förbi Ja mm. och så har det varit sedan dess Så att då insåg jag att jag kommer inte få bli pilot mm. Nej Jag hade nog en period när jag ville jobba inom Vården Men sen är jag glad att jag blev journalist mm. Men det trivs jag med det är vi också. Jag tänkte på det som jag sa i den att jag inte läser tidningen. Nej, nej. Känner du dig liksom sådär? Blir du ledsen då? Nej, men du läser väl på nätet? Blir du, du ledsen då? <laughs> nej, jag tänker inte på det faktiskt. Det är som de kompisarna som inte lyssnar på podden. Ja, men det var det jag tänkte för att jag kan ju bli så här lite så här. Det är ju jättemånga som lyssnar på vår podd. Ja. Men just mina nära och kära lyssnar ju inte på vår podd. Av någon konstig anledning. Jag kan inte förstå varför. Och alla ni som lyssnar nu kan inte heller förstå varför de inte gör det. Och ibland kan jag... Som att min brorsa till exempel inte har lyssnat på min podd. Det kan ju kännas här lite i hjärtat. Han har ju hjärtat. en smartphone tror jag. Han har ju ändå en smart syster. Ja. ja. Och då tycker jag <laughs> att... Ska, kan inte han... Ja. Som lyssnar, Eva lyssnar väl ibland. Ja, precis. Kanske. Därför är hon lite smartare. Mm. Eller hon har lyssnat. Men hon har slutat lyssna. Jag vet inte om Brors det är, är värre. Jag vet inte om det jag tror min bror har nog inte hunnit ikapp riktigt heller. Nej. Eftersom vi gör så många avsnitt. Ja, men det vill ju ha många avsnitt. Aha. Och jag tror att många vill höra vad Stina har att säga i den här veckans fråga. I alla fall, jag. Stina sa Ett samarbete med familjetäret. Veckans fråga. Hej! Jag gillar inte min bonusson och jag kan inte gå in på alla varför, men jag skäms jättemycket för detta. Jag försöker ta hand om honom bra, men det måste ju märkas att jag ogillar honom. Vad ska jag göra? Jag vill inte förstöra hans barn genom att han måste ha en elaktiv mamma. Måste jag lämna min man för att jag inte kommer att överens med hans son? Jag kan inte mäta skilvsmäster. Hjälp! Detta är en problematik som är ganska vanlig i bonusfamiljer. Jag gillar inte mina bonusbarn. Jag försöker vara trevlig och få det att fungera. jag fördelar dåligt samvete för att det nu märker att jag inte tycker om barnet eller barnen. Samtidigt som jag får dåligt samvete med min partner. Att jag inte gör tillräckligt. För det första kan man nu konstatera en sak. Och det är att du inte har ensamt ansvar på bonusbarnets barndom. Och det är inte den avgörande faktorn om det blir en bra eller dålig tid för barnet. Och det är fler faktorer som avgör det. Den brottas det alltid med vad som är tillräckligt eller inte. Du verkar göra det bästa du kan. Så att bjuda till, men du är ändå inte nöjd. Det tycker jag är att fundera på vad det driv på. Och skamkänslan påverkar oss väldigt mycket. Det finns ingenting i det som du säger att du måste lämna din man. Och om du fortfarande vill vara en del i hans liv så måste du prata med honom om dig och hur du tänker och känner. Hur det måste fungera och hur ni ska kunna lösa det tillsammans. Som i de flesta fall av dödligt samvete så handlar det om att kommunicera om det som skapar dödligt samvete. Det viktiga är att prata om dina funderingar på ett sätt som är respektfullt för din partner. Det är det känsliga området att prata om där det gäller din partners barn. Och jag önskar dig all lycka till med dina relationer. Sina så Jag kom på nu Martin, vad jag vill bli. Vadå? Också. Ja? Förutom att jag ville bli pilot så vill jag bli kustjägare ett tag. <laughs> Oj, det vill, är ovanligt. Ja, men jag var lite så maskulin när jag var liten, om man ska säga så. Nej, men ja. jag var en sån, jag ville visa att tjejer kan, ja. och då ville jag bli kustjägare. Men rent politiskt och så, hade du inga funderingar kring försvaret och budget och sånt? Och, och... Nej, jag ville bara att tjejer skulle göra exakt samma saker som ja, just det. killar. Sen ville jag bli författare också faktiskt. Mm. Jag prenumererar, prenumerer. jag praoade på din arbetsplats en gång, när jag var 14. Jag var 14, tror jag. 1990, ja, Då 50, skrev jag min KBH. första artikel i Hallands Nyheter. Aha. Långt före dig måste det ha varit, ju. Aha, jag Så jag skrev, skrev i HN före du gjorde det. Det var coolt. Mm. Undan när jag fick min första artikel. Jag tror du säger när jag fick min första mens. <laughs> jag väntar fortfarande på det. En morgon vaknar jag. Ja, hoppet lever. Hoppet lever? Att jag vaknar och märker att det blöder. Hoppet lever? Jag vill det. liksom inte döda din dröm om att få vara en riktig kvinna. <laughs> Nej, 93 var väl min första artikel i en dagstidning, tror jag, Sundsvalls tidning, när jag gjorde min praktik där. 93, hur gammal var du då? 24. Och hur gammal var jag då? 14. Nej, oh. hur gammal du var 93? Då var du väl... De kanske. Se, jag skrev artiklar i tidningarna innan du ens... Ja. Alltså inte Stark. bara överhuvudtaget. Oh, men det är jag. inte för sent att bli författare? Nej, det är det inte. Nej, men tillbaka till frågan som Stina svarade på. Ja, jag reagerade faktiskt direkt när jag hörde frågan att hon kallar sig styrmamma. Ja, men det var ju inte att alltså hon kallar sig styrmanma. Det var ju mer en sån här elaka styrmanman. Det är ju ja, som ja. en... Jag tänker ändå att bonusmamman låter... Nej, vad heter det? Trevligare. En arketyp heter ja, ja. det. Elaka styrman är en mm. arketyp. Mm. Så det var nog snarare så hon menade. Men just det här fenomenet att man inte kommer riktigt överens med sina bonusbarn mm. är ju väldigt centralt ja. i många samtal och mejl som vi får. Antingen är det att bonusföräldern och bonusbarnet inte kommer överens eller så är det att man inte kommer överens med exen. Ja, just det. Ofta kommer man ju överens i, i sin egen relation. Ja, eller ja. ja. Det är ofta så att de också har väldigt olika... Eh, kanske bonusföräldern ser saker på ett annat sätt och tycker att eh, kanske den biologiska föräldern körlar eller inte säger ifrån eller, eller viker ner sig mm. för... Alltså i en vanlig kärnfamilj då så kanske man har helt andra relationsproblem som blir i fokus. Att eh, han fäller inte ner i tållocket och, och sådär. Men i en bonusfamilj så tror jag att problemen då är förskjutna till just relationerna med andra människor. Kan, du menar att det är att man lägger mindre kraft och energi på sin egen relation i en bonusfamilj eftersom man har de här andra relationerna? Så att man kan gå, gå omkring och vara sur på sin partner men att det inte är lika viktigt som en kärnfamilj på något sätt ja alltså jag tänker på att det är mer alltså de är större det, det är ungefär så här om jag har ont i tummen för att jag har skurit mig i tummen och sen så har jag liksom huggit av mitt ben så gör det mycket mer ont i benet för att det är avhugget än i tummen. Mm. Men jag hade jag inte haft ett avhugget ben så hade jag ju gått omkring och tyckt att aj vad jag har ont i tummen. Ja. Just det. ja och så är det kanske i en bonusfamilj att eftersom de andra problemen känns så mycket större, mm. det här med att man inte kommer överens med bonusbarn och bonusföräldrar eller ex, så är det så oerhört mycket större att du inte tänker på själva de här andra små sakerna som i, då, inom situationstecken vanliga familjer har när man går och, ja, och gnäller på varandra om andra små saker. Det viktiga tror jag är att får man problem i sin parrelation så måste man ju ta tag i det och reda ut det för att se om man kan gå vidare eller om man måste skiljas. Däremot, barnen tycker jag ändå inte ska få påverka så mycket att man skiljer sig för barnens skull. Det måste ju vara den egna relationen. Så du skulle inte, om du, om du hade känt att du hade en jättedålig relation med ett av våra barn så skulle jag inte skilja mig från dig. Jag skulle ju inte tänka att det barnet mår så dåligt av mig så att att våran kärlek Men vad hade du ta... vad, hade, vad hade din plan varit? Jag vet inte. Jag tror att där ska man ju fråga experter. Vi är ju inga experter. Det upprepar vi. ju. Men det, kan, det måste ju inte vara mitt fel att barnet mår dåligt. Det kan ju vara någonting annat i barnets liv eller att vi gemensamt kan se vad vi kan ändra. Är det en tonåring så kan det vara någonting som hänger ihop med den turbulenta perioden i livet. Ja, att de är skilsmässig barn överhuvudtaget. Ja, och mm. det kan vara så att man kan testa att bo på olika sätt. Att om man har den ekonomiska möjligheten att vara särbo ett tag. Eller om ett barn kan bo lite längre period hos pappan eller mamman. Beroende på vem det är. Så att man inte i så fall träffas sju dagar i sträck Jag tänker i alla fall om det står mellan att man tänker, ska jag göra slut eller inte, då kan man ju i alla fall testa att flytta isär först och fortfarande vara tillsammans. För att men gör man, man slut så måste man ju flytta isär, vilket ja. fall som helst. Jo, jo. Och då kan man kan testa att inte göra slut, men bara vara sär ett tag. Men det är ju jättesvårt att hitta en annan lägenhet och, eller så. Men ja, men om man gör kan... slut så måste man ju det, vilket fall som helst. Ja, men om man då inte gör slut så blir det ju krångligt på olika sätt. Men men jag tror att man kan ju börja med att man inte i så fall träffas lika ofta. Eller framförallt fråga någon expert och, och gå i någon form av terapi. Eller så gör man omvänd terapi. Är. Man ska träffas jättemycket så att de människorna som inte tycker om varandra är med i ett tv-program och får bo på en öde ö och bara träffa varandra. Lite så. Man, man skulle kunna faktiskt, om det handlar om att man inte har lärt känna varandra och att man missuppfattar varandra, då hjälper det ju att åka iväg någonstans. Och då kanske man inte bara åker iväg de två, om det just är två personer som har problem. Utan att man åker iväg familjen. Bara det att, att sitta i en bil och sen bo i någon liten stuga någonstans gör ju att man tvingas interagera. Bara det att sitta i en bil kan få folk att vilja skilja sig. Ja. <laughs> Så är det säkert. Nej men det är intressant men jag skulle inte ge upp en kärleksrelation. bara för att det Men det kan ju också vara att du barn. inte kan relatera riktigt. Kan för hon. du har inte mm. den här bonusmamman känner ju skam över sina känslor att hon inte tycker om sitt bonusbarn. Mm. Men då det, man måste ju och Du kanske inte riktigt kan känna hur det känns. Att, nej men jag tror fortfarande att man måste fråga sig vad är det för känslor? Vad beror de på? Hon, hon måste ju förstå sig själv och förstå sina känslor och det kanske hon blir Jag tror med. att det kan eskalera också att om man börjar irritera sig på någonting. Till sist så blir det bara att man irriterar sig mm. över allt och det är så himla lätt. Men där, jag försöker i så fall återkomma till, till det här som jag också kan glömma. Men barn är inte vuxna, barn är inte logiska, barn är inte beräknande på det sättet att de gör någon illa långsiktigt enligt någon, någon djävulsk plan som de har funderat ut som någon bondskurk liksom. Nej, precis. Så jag tror att sånt går att lösa utan att man behöver skiljas. Vi hoppas det. Vi önskar dem lycka till. Det gör vi. Absolut. Ska vi säga någonting om nästa avsnitt? För det handlar ju faktiskt lite om en terapimetod. Det ska bli ett jättespännande avsnitt. Vi träffade Anders Magnusson, Magnusson. och han, han förändrade våra liv. Inte riktigt än men det var väldigt, jag tycker att det var väldigt inspirerande att prata med honom. Ja, han är och vd. vi har ju fått hans bok. Mm, han är vd för Svenska Institutet för sorgbearbetning. Och boken heter... Sorgbearbetning. Och det är ju en översättning, så han har inte skrivit boken utan han har översatt den här. Och det var John W. James John, Wee. John W. James och Russell Friedman som skrev den här boken. Och det är ett handlingsprogram för känslomässig läkning vid dödsfall, separationer och andra förluster. Mm. Så att vi pratar, när vi pratar om sorg så pratar vi inte bara om att någon dör. Utan man kan ju ha sorg mm, som rör levande människor. Ja, han beskrev det lite som det bagaget som vi alla bär med oss. Och då kan man undra varför kommer de här tankarna upp på till exempel om man har något oavslutat i en tidigare relation eller med en kompis eller med föräldrar. Det behöver inte ens vara personer. Du, kan, du har förlorat ett jobb. Du har ja, flyttat. Mm. Så att förlust kan vara så oerhört mycket. Mm. Och, Och påverka oss jätteolika. Och han har en spännande bakgrund, Anders Magnusson, själv också. Så att lyssna på det nästa vecka. Och redan på... –Lördag kan ni få höra en liten teaser med ett litet avsnitt. –Ja, vi har ju börjat inför... med lite teaser, så det är lite kul mm. om ni vill höra ett försmak. –Och hela nästa vecka kommer ni också kunna få chansen att vinna en av de här böckerna, Sorgbearbetning. Eh, –Och det kommer vi att låta ut på Instagram. Så gå in på Instagram och leta mm. reda på en bild av boken. –Och vi heter ju bonuspappan.plusmamman både där och på Facebook, så vi är lätta att hitta. Ta chansen. Den här det Och om du inte vinner boken så kan man ju beställa den på www.sorg.se. Mm. Där finns även lite annat gratis material att ladda ner och jag tror det finns länk till en föreläsning också. Så ta chansen där även om ni inte tror att ni bär på någon sorg. Anders själv upptäckte ju att när hans mamma gick bort så upptäckte han sorgen han hade gentemot sin pappa som fortfarande levde ja just det, sorg i överförd bemärkelse så väldigt intressant det kan ju vara att man känner att liksom livet inte flyter som man mm. har tänkt sig, att mm. man känner någon slags, och då funkar den här boken också mm. för att just hitta vad det som man har hakat upp sig på ja. Och som ni vet så gör vi ju podden för er skull och då vill vi egentligen bara ha hjälp med någon, någon liten enkel sak till exempel att ni ger oss betyg på iTunes. Om ni gillar det ni hör så gå in och klicka lite där, det går jättesnabbt. Tack för den här veckan. Glöm inte att livet i bonusfamiljen kan vara besvärligt. Men framförallt också härligt. Hej då! Kul att du vill ha män, Martin. Det var ju du som hittade på det. Jag kan berätta att det inte är kul. Nej. Man har ont. Ja. Och det blöder. Ja. Det är synd om mig. Men mm, jag köpte bindor åt dig igår. Det var jättesnällt. Ja. Med vingar. Kan du massera min rygg? Ja. Tack.